«Помер мій батько!» Сашко увімкнув мотор, рушив. «Ну, живи-здоровий!» «Помер старий Бурсим!» «Помер!» – заговорили жінки. «Оце вже три рочки буде, як помер!» «А, а той мав що розказати!» «Ой, книжка була б!» «Напереживалася людиночка на віку!» «Світу надивилася!» «Та він такий був, що з деревами говорив, як з людьми!» Та й людей не обминав. Кожному міг характеристику дать. Та у того слова завжди на похваті було. І про колишнє, і про теперішнє. А я ж його в останню його годиночку бачила. Біжу повз двір, сидить на лавочці. Білий, як його береза. «Давай, каже, молодице, я тобі казочку розповім». «Ще моя бабуся казочку-то розповідала». Та, може, із свого прибрешу трохи. А я в лавку по оселецці спішила. Одмахнулася від діда, прителіпала в лавку, а вже й оселеців нема. Поки я з бабами язиком потарабанила, біжу назад, а вже, кажуть, діда Бурсима нема на світі. Сидів-сидів під двором, та й помер. Серце зупинилося. Заходжу в хату, аж лежить на лавці, не прибраний ще, як живий, а тільки вже свічечка в руках, і в на всі замки світу замкнено. Уже казочки не розкажуть. Так я аж заплакала, що за тими оселецями та людиночки живої не послухала. А то ж у нього вже на серці таке було, щоб комусь розказати, щоб у могилу з собою не нести. А тепер уже не вернеш, не вернеш. Слова жінок наздоганяли, жалили, доймали до живого. Ярослав тікав у машину. З силою грюкнув дверцятами, ніби за ним і насправді гналися. В динаміках на задньому сидінні гриміла архі-сучасна музика. Маргарита умкнула магнітофон. Японський – стерео. По екранчику телевізора беззвучно, наче риба в акваріумі,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 до крутеника волосся на потилиці. Петруня пригнувся, щоб невидко було з поля, і став гарячково цілувати ноги дівчини крізь теплий вельвет штанин. Маргарита ліниво потяглась, ніби пробуджувалася. «Навіщо цей театр серед білого дня?» і відсунулася до вікна. Ярослав увімкнув швидкість, повільно відпустив щеплення. «Машина рушила».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 з грузькими пакульськими вулицями, з тьмяним таким буденним блиманням гасової лампи під засидженою мухами стелею. Той світ ковзнув по вікнах машини і безнадійно відстав. Віддалився. Зник. Лише на околиці шептаків біля горбатої дуплястої верби Ярослав загальмував. Біля цієї верби я плакав восьмикласником від нерозділеного кохання. Верба була тоді молода, а тепер стара й погана, як і я. Ой, напрошуйтеся на компліменти Ярослави Дмитровичу. Мені подобаються старші мужчини.